No te tardes que me muero, carcelero. No te tardes que me muero. Apresura tu venida porque no pierdas Que la fe no està perdida, car no te tens que m'moure. Salut i bon mes de plutges i fred. A plecs i Ploms, oui, emic de la imprenta i es dediquem a enfilar, on no van deixar el programa passat. Acabàvem amb una frase de Teresa de Jesús i per això hem aprofitat per anar a veure una exposició a la Biblioteca Nacional. Amb un cicerón de categoria, Nacho Moreno, també conegut a les xarxes com palomitas en els ojos, Un gran crític cultural, estudiós del gènere i el feminisme, i nascut a València. Aprofitant que teníem el disponible una vespreta ens van fer un recorregut per l'exposició. Està a la Sala de les Muses de la Biblioteca Nacional i es quedarà allí fins el 21 d'abril. S'anomena El despertar de l'escritura femenina en l'engua castellana i està comissarià per Clara Janès. Contar-vos que va ser d'allò més enriqueïdor poder escoltar a Nacho, que quan algú disfruta amb el que es fa es nota i en la passió que posa al seu treball es fa agradar el que veus. En esta ocasió, es tractava de vora manuscrits, obres impreses i algun que altre retrat deixés rara avis que al segle XV aconseguiren publicar textes. En una època on estava encara passant del manuscrit a la impemprenta i del llatí a la llengua romànica, trobasse algunes dones escritores, tant en vers com en prosa, és quasi un tresor.. Mm. de les dones que es encontrarem a l'exposició havien renunciat al món per entrar al convent. A aquella època, el claustre equivalia a una carrera d'avui en dia. Clar que, al tindre confessors i a voltes no ser estos molt justos, s'apropiaven de l'escrit de l'alumna i ho firmaven al seu nom. n'anima Teresa, Teresa de Jesús i el Carmelo. Eixa ordre que es converteix en un centre d'intel·ligències femenines apoyant els seus principis. Clar que a la Inquisició, com que no li pareixia bé, algunes alumnes van tindre que pegar a fugir, com Anna de Jesús o Anna de Sant Bartolomé. Fins la pròpia Teresa Ávila va fer cremar el seu manuscrit meditacions sobre el Cantar de los Cantares, per ordre del seu confessor. A l'exposició veiem edicions i cartes manuscrites de la Santa, que eren com un dels vehicles més importants per influir al món que rodejava. la rodejava. Mia... També tenim a Isabel de Villena, filla natural del marquès de Villena i des els 25 anys pren els hàbits. Per ser filla de qui és, es fa càrrec d'ella la reina Maria i així té una educació exquisita codejant-se en la cultura de la època de primera mà. Podem veure en l'exposició una edició de 1543 de La vida cristi, però la primera edició és de 1497 i l'editora és l'evadesa que la va substituir en el càrrec. És l'únic llibre que, malgrat el títol de l'exposició, no està en castellà, sinó en valencià. I està a aquesta exposició per la importància de l'obra. Una és una de les obres medievals més representatives de la seva època. Algunes altres, com Luisa de Carvajal, ni es casen ni prenen l'àbit. Estes tenen punts en comú, tenen pares que són versats en cultura i elles entren a servir a reis o nobles, com Cristobalina Fernández de Alarcón, filla d'un escrivà que es preocupa en ensenyar-la, sent ella una, una de les més grans poetices andaluses reconeguda per la seva qualitat per Lope de Vega. Altres, com Luisa Sigea, és son pare el que, sense fer cas si era dona o home, li dóna una educació meravellosa, aplegant a parlar el francès, el castellà i l'italià. Domina el llatí, el grec, l'hebreu, el caldeu o síriac i té grans coneixements de filosofia, poesia i història. I com sol passar a moltes èpoques, per a desprestigiar-la, és víctima des de la impostura literària al firmar un altre autor amb el seu nom, un llibre que no tenia res a vore en la seva obra. Altra bonapesa es María de Zayas y Sotomayor. Ella escribe y publica lo que se anomena el de Camerón Español. Y es la primera dono que denuncia en el seus escritos la opresión que paticen les dones y el tracte que reben dels homes como en estas paraules. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con temores de honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas? Aixina, els seus llibres es publiquen fins al segle XVIII, fins que la Inquisició es prohibeix. Altres intenten fer el mateix que les anteriors i quasi ho aconsegueixen, fins que arriben a certa edat on deuen de casar-se o vestir hàbits. Eixe és el cas de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana de naixement, que comença a llegir i a escriure als tres anys, i amb un iaio amb una biblioteca llitges clàssics i intenta disfressada d'home entrar a la universitat. Al descobrir-la l'envien a l'acord de la virreina però al no voler casar-se entra en el convent. Tota la vida va estar defendent el dret d'estudiar de les dones i es definia ella soles dels atacs rebuts. Però la jerarquia eclesiàstica va considerar que era poc devota i la van jutjar. Ella, sense rendir-se, va acabar per abjurar i declarar-se la pitjor de totes amb el consiguient abandono de la seva vida pública i no poder editar les seves obres. I per acabar, tenim obres de tres dones excepcionals per al seu temps. Una poetissa sefardí Isabel Rebeca Correa, casada amb un escritor. Una altra, Ana Caro, escritora de teatre. I per últim, Olivia Sabuco de Nantes, que escriu de ciència i que el propi pari li reclama l'autoria del llibre. Aquesta exposició té, además, de més, una sèrie de conferències i una obra triatral el dia 8 de març, Dia de la Dona, sobre la vida i la mort de tres poetisses que van lluitar per poder escriure. Espero que vos hagi agradat passejar amb mi per la biblioteca i espere contar-vos més coses el mes que ve. Acabem amb una frase d'una d'aquestes autores, és Maria Zayas, la que diu al seu llibre, Noveles amoroses, al pròleg de l'edició de 1637, “Las almas ni són hombres ni mujeres» salut i que passeu un bon dia de la dona. Peròmia no, ni deió ni de nadie ni